Коли мене виносили з хати на подвір'я, тітка Гафія непомітно зняла шнуроки з зв'язаних моїх ніг і поклала собі в пазуху. Сестра підвела до труни мого весільного батька Петра, і почерез домовину почернілий мій тато дав йому молоденьку ягничку за мою душу. Брати роздавали жінкам мою одіж, а старий священник Ілларион, що міг бути моїм дідом, повідомив, що упокоїлася раба Божа Марія.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 і не чую, і не чую нічого, окрім вітряної своєї суті, чи вітряної душі, чи вітряної погоди. Пташечка вернулася тоді, коли перша сумна грудка, кинута маминою рукою, ударилася об мою домовину. Я чула, що відлітаю, не маючи сили затриматися над густим натовпом, в якому переступали з ноги на ноги мої приятелі і вороги, мої рідні і чужі мені люди»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 огортала мої крила, що аж хотілося воскреснути, аби заперечити їм. Що ж, таким був закон земного каната. Нічого не мало переваги. Отже, брехня і правда, указаних над моєю могилою словах, була рівною. Але, братове, ми ще матимемо час для дискусії порахунків, коли зберемося усі там, де ніхто нікому не застить, і з'ясуємо в спокійній атмосфері, хто яким був насправді, кому що завинив і де схибив. Я не мала жодного сумніву в цьому. Однак спасибі й на тому, а я відлітала, знаючи, що вони пом'януть мене чаркою вина, зробленого татовими руками, перемнуть мої кісточки і забудуть в якимсь часі, полишивши тугу в моїй родині. Адю, панове! Але я помилилася. А дію не буває. Легко я хотіла відбутися швидким прощанням. Тут, на спустілому подвір'ї татової хати, усім було ще зле. Кухарка Наталка у надвечір'ї мила посуд, вуйки і сусідські чоловіки збирали поминальні столи. А мій чоловік, обнявшись із сином і погладжуючи його по опущеній голівці, стояв припертий до паркану, за яким палахтіли посаджені мамою троянди. І думав невеселі думки, вони були чорні, і я боялася літати над його колись коханою головою довше. Навіть тепер я не хотіла знати все, чого не знала раніше. Звідси воно видавалося не таким, як у житті, непоправним. Але цей чоловік, а він довго був моїм чоловіком, любив мене понад усю гіркоту в тому своєї риб'ячої душі. Риба не могла жити невільною чи в загаті. Та від сьогодні ця рибка вже не мала волі. І коли я це зрозуміла, моє ластів'яне серце знов попросилося до нього. Ластівочка хотіла сісти на чоловікову долоню чи сховатися у пазуху. Але пазуха була закрита чорними ґудзиками чорної сорочки. Руки голубили сину у голівку. І я сіла на мамину троянду прямо перед його очима. І тоді мій син, моє любе дитятко, моя солодка ягідка, стрипенувся під чоловіковою рукою, потягнувся до пташки і заплакав. Тату, а може це наша мама? Від болю мої крила відмовилися летіти. Поранені синовою здогадкою, вони заледве перенесли мене у гніздо під стріху. І вже звідти я почула, як жорстоко зітхнув мій чоловік. Ні, мами, вже ніде нема, ми тепер сироти. Я опізнавала свого чоловіка, вічного атеїста, який проте знав добру Біблію і дотримувався усіх біблійних постів і постів за системою Брега задля власного здоров'я. Лахаєм, як кажуть євреї, однак. І попри все він був бездоганним моїм чоловіком, розуміючи і відчуваючи мене глибше, ніж усі разом узяті, Хто втішав себе тимчасовими сподіваннями, що може заповнити порожні ніші моєї вічно самотньої душі, о мій домашній Неофіт мав не тільки більше уміння вистелювати ті ніші, коли німотою, коли сліпотою, коли волею, коли покорою, коли полоном, він мав більше душевного чару, яким дуже тонко і вміло користувався, не докладаючи до цього якихось особливих зусиль але він ніколи не мав мене за річ. Його власністю була не я, а лише його любов до мене і моя любов до нього. Такої переваги не було у жодного чоловіка, що дихав на мене ласкою. Але як билася ластівка сивими крилами з розпуки, як карталася пташина душа у пізньому покаянні бездумно кинуті колись слова маленькому пустотливому хлопчикові. Ось ти не слухаєш маму, і мама умре, і мами більше ніколи не буде. Вражений хлопчик кинув тоді свої пустощі, а потім крикнув в обличчя. Мамо, ти ніколи не умреш, мамо, ніколи-ніколи.